Данець на російській службі Командор Беренг. Вітус Беренг народився в 1681 році у данському місті Хорсенс У 1703 році став на російську службу і служив у російському флоті з часів Північної війни Брав участь у війні з Туреччиною Одним з великих починань царя Петра І стало вивчення географії Росії і суміжних територій. Він вирішив відправити експедицію на пошуки узбережжя Північної Америки, що, як він вважав, розташоване неподалік від Камчатки або навіть з'єднується з Азією, і поставив на її чолі Вітуса Беренга. Перша камчатська експедиція в 1728 році вийшла в Чукотське море, Одне з морів Північного льодовитого океану поблизу берегів Азії і Північної Америки Після чого вона повернула назад, оскільки Беринг довів, що азіатське і північно-американське узбережжя не поєднані між собою Згодом кораблі обігнули з півдня Камчатку, відкривши Камчатську затоку та Авачинську губу Дослідники нанесли на карту близько 2,5 тисяч кілометрів берегової лінії Північно-Східної Азії. Уздовж частини узбережжя були відзначені високі гори, навіть улітку вкриті снігом. Ці гори в багатьох місцях неприступною стіною підступали до моря. Експедиція також проводила заміри глибин. Під час другої камчатської експедиції Вітус Беринг і Олексій Чириков у 1740 році на двох пакетботах «Святий Петро» і «Святий Павло» вийшли з Охотська до східного узбережжя Камчатки. На цьому місці було закладене поселення, яке згодом перетворилося на столицю Камчатки – місто Петропавловськ-Камчатський. 4 червня 1741 року Беринг і Чириков першими серед європейців вийшли до північно-західних берегів Америки – але незабаром їхні кораблі потрапили у бурю. Загубившись, Чириков відразу повернув назад до Камчатки. Вже старе і крихке судно Беренга перетворилося на іграшку привчастого вітру. І святого Петра прибило до острова Авача. Тепер Беренг. Брак їжі, хвороби й голод звели у могилу більшу частину команди і самого Беренга, який помер 8 грудня 1741 року. Іменем капітан-командора Беринга названо острів, пролив і море на півночі Тихого океану. Північно-східну частину Сибіру, Чукотку і Аляску іноді називають загальним терміном «Берингія».